Kakel by Netradio SA Netradio SA en luister nou na ons Eekerk uitsending, uitsending van die ere diens op 'n hierdie tyd. En die Eekerk is die sending arm van Netradio SA waarmee ons probeer om elke liewe mens op aarde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 is seker die belangrikste opdracht van Jezus Christus as die hoofd van sy kerk. En wanneer die mens deelgeword het van die kerk van die Heer Jezus Christus, dan is ons disciples, een disciple in die Griekse taal, mathetes, beteken eindelijk een leerling, dan doen ons wat ons meester vir ons sê. Jy sal onthou hoe dat iemand een tyd vir Jezus meester genoem het en hy het gesê, dis recht, ek is jylle meester, maar hoekom doen jylle dan nie wat ek sê nie? Ons hoop nie dat dit enigszins op enig een van ons van toepassing sal wees nie, dat ons gehoorzame kinders van God is, leerlinge in die koninkryk van Jezus Christus. Daarom is jy baie, baie welkom, vir ochend, by die uitsending van hier die Erediens, waar jy jy ook al mag bevind, enige plek op aarde, omdat hier die internet radio stasie wereldwijd uitsaai, kan enige mens, enige plek op aarde na ons luister. En die wonderlijke uitdaging is dat ons weet volgens statistieke is daar 2 biljoen mense op aarde wat in besit is, minstens 2 biljoen in besit van een slim phone, smartphone. Dit wil sê dus vir minstens 2 biljoen mense op aarde moendlik om by hierdie radiostasie in te skakel en te luister. Nou weet ek, ons is huidiglik bezig om dit in die Afrikaanse taal te doen, maar soos wat die behoefte ontwikkel, so sal die aanpassing uit die aard van die saak dan gedoen word. Die liturgiese orde van ons Ekerk Begin gewoon dan met een klokkespel, soos wat jy het gehoor het, en dan een orrelspel. Dan die verwelkoming wat ek doen. Ek is ook die prediker, Dr. Tini Uylers, wat uitsaai uit Ayrini, uit die staat van vrede in Pretoria, Suid-Afrika. Daarna doen ons openingsgebed, ons doen ons geloofsbeleidenis, ons moet ons belijdenis in God drie enig belei, en dan het ons deel van die liturgische orde ook lofsang en aanbidding, waarin mens jyself voorbereid vir die eredienst, jou hart opmaak, so God sy sa daar kan saai, as voorbereide aarde. Daarna die woordverkondiging en ons skrifleesing vir ochend kom uit die breers hoofstuk 5 verse 12 tot en met hoofstuk 6 vers 3 is paar kort verse en die thema is die eerste beginsels van die saligheid die eerste beginsels van die saligheid en mag die Heere ons hier help en Na die eredienst, na die uitspreek van die seen, wil ek net een paar aankondigings maak rondom ons sondagprogram. En ons gaan dit alles ook so in die hand van die Heere, die hoof van sy kerk plaas, want ons wil niks maar net uit ons self doen nie. Alles soos wat het vir ons gelei word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 Heer ons vandag ons dagelijks brood en vergief ons ons skulde net soos ons vergieven die wat in ons zonde en hoe ons nie die versuken maar verlos ons van die buurse want die Kom ons doen beleidings van ons algemene christelike geloof En ons doen dit hier in die woorde van die apostoliese geloosbeleidings Seker die oudste beleidings wat ons van weet Dat hier so uit min of meer 100 jaar na Christus Ek glo in God die Vader, die Almachtige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 En in eeuwige lewe Ons luister ook, luister ook Na een Engelse weergawe, Wat vir ons Gesing word door Steve Green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 you are to save us all to lift us from the fall we believe we believe in Jesus the father's all Existing uncreated Before time had begun A sacrifice for sin He died Oh man We believe We believe in the spirit Oh man, we believe in one Our hearts are filled with his presence The calm has come The kingdom demands in his plan I'm by power some men His church up binne in die liturgiese orde van die kerk, van die eredienst, is ook die lofsang en aanbidding, waar een mens jou self willens en wetens voorbereid vir die woordverkondiging, om rustig te wees, maar rustig op zich is ook nie rechte goed genoeg nie, Mens moet bezig wees met aanbidding van God, ons moet hom bedink, ons moet die dinge daarboe in die jimmel bedink. En nie dit wat op die aarde is nie, want ons is die heel dag daarmee bezig. Meeste van die tyd, meeste van die 24 eere is ons bezig met aardse dinge en nou tydens die lofsang en aanbidding, ek vraag dat jy God sal aanbid besig sal wees ernstig, besig sal wees rustig, ernstig besig met Godreinig Vader Soon en Heilige Gees Oah! you lead me to that rock that is higher than yes me me to that rock why don't you lead me to that rock that is higher than mine thou has been a shelter for me, me, oh, Lord, me, me. why don't, don't you lead me to that rock that is higher than I. I. Oh, lead, lead me, me to that rock. Yes, Lord, lead, lead me to that rock. Why don't you lead me to that rock that is higher than I? Thou hast been a shelter for me. Hmm. Well, if you go down to the fold to search among the sheep, My brother, thou hast been a shelter for me. Hmm. Find him there, so why am told For those he loves to keep My brother, thou hast stayed a shelter for me Why don't you lead me to that rock That is higher than I Oh, me that Yes, me that rock Why don't you lead me to that rock That is higher than I Thou must spin a shelter for me why don't you leap to that rock to that's higher than don't du leap to that rock to the rock that's higher than I. I. don't leap to, to that rock to that's higher than I, I. thou must been a shelter for me why? Me. Why don't you lead me to that rock that is higher than mine? Thou hast been a shelter Oh my help me believe teach me to take one day at a time one day at a time sweet jesus that's all i'm asking from you just give me the strength skriflesing van ochend kom uit die Hebraer brief Hebraers hoofstuk 5 en ek lees daar vanaf verse 12 tot hoofstuk 3 verse hoofstuk 6 verse 3 het is maar omtrend so 6 verse alles te saam. en ek hoop dat jy ontspanning kan wees en mooi luistert na die voorlesing van Godse woord, want dit is belangrijk om na die voorlesing te luister, dit is eindelijk meer belangrijk om die voorlesing te hoor, as die prediking op zichzelf. Hebreer, soosstuk 5, vanaf vers 12. Want hoewel jylle vanwee die tyd, leraars behoor te wees, het julle weet nodig dat die mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spuise nie. Want elkien wat melk gebruik is onervare in die woord van gerechtigheid. Omdat hy een kind is, Maar vaste spuise is vir die volwassenis, vir die wat geestesvermoens besit, wat deur die gewoonte geoefen is, om goed van kwaad te onderskui. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus neem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 en dit sal ons doen, as God dit toelaat. Les tot so ver, en die Heere sien sy woord, sien elkeen wat daarna luister, en wat het ook in sy en in haar hart bewaar. Nou die weg van saligheid, die weg van saligheid, word as volg hier, net kursoris as het ware genoem, dier die Hebreer brief skryver, die weg van zaligheid. Nou, die woord weg, weg, nee, weg van zaligheid, die weg. As een mens die boekhandelingen sou neem, ek noem dit net ter inleiding, terwille van jou self, terwille van die verstaan van begrippe, wat ek gebruik. In die boek Handelinge kan jy jouzelf vergins doen, en by voorbeeld vluchtig daar door lees, en dan elke keer wanneer jy by die woord wegkom dit dalk net vir jouself onderstreep of hoe jy ook al doen in jou bybel, sommige mense geloof dat jy nou nie aantekeningen moet maak in die bybel nie, vir watte rede weet ek nie, maar ek wil nie daar oor haare kloof nie, ek wil nie stooi met jou daar oor nie. Wat ek gedoen het is ek het dit, met een specifieke kleer het ek dit, Ge highlight as ek daar die Engelse woord kan gebruik, as daar een beter woord is wat beter op die oorvall en wat goed vertaal is, sonder dat dit nou een Anglicisme is, kan nie my vir my laat weet daarvan, sal ek dit graag probeer aanleer maar hy is nou al deel van my woordeskats om my geword, die weet in die Nederlandse taal ook, sal jy achterkom daar so baie Engelse woorde, wat nou nie meer gesien word as Anglicismes nie, Maar hoe het ook al sê, dit is wat ek gedoen het, en ek het begin by handelinge hoofdstuk 8 en by die 31ste vers, daar begin dit vir my by die weg en dan is daar een hele klomp keer wat daar na die weg, soms word die weg in een hoofdletter geskryf en soms nie, Uh, vir een of ander rede wat die vertaler dalk in gedachte gehad het, want ek was pas na nie baie ontwaai dit vertaal het nie. En so kan jy daar deur gaan ons kan dit miskien een dag sommer net doen, terwille van jouself, ga dit nie nou doen nie, net om vir jou die gedeeltes aan te dui waar ek dit self onderstreep het, net dat die mens verstaan dat die woord weg, in die kerk een baie bekende en belangrike, woord was as hulle verwees het na die weg van saligheid het hulle sommer kort weg dit die weg genoem net om dit te gebruik nou vir die oomblik by jy die boodskap as inleiding en dan een begronding vir die feit dat ek daar die woord so gebruik as die weg van saligheid die pad wat ons moet stap deel is van Godse raadsplan wat hy vir ons het, ons moet weet God werk met een plan een accurate plan voor alles jy na Godse schepping gaan kyk dan sal jy sien God werk rechtig planmatig so dat selfs van die hoogst geleerde wetenskapelikers die plan van God kan sien en sien daar is nie toevall nie maar dit is werkelijk een plan. Dit is een plan waarmee God werk en hy wil nie daar die plan vir ons wegsteek nie en teendeel dis waarom daar een boek is soos die boek Openbaring wat letterlijk beteken om die potse deksel oop te maak en te kyk wat daar binnen aangaan. God wil hy, ons moet weet Paulus het ook al gesê, broeders, ek wil nie het dat jylle onkundig moet wees nie. Die mens kan dit maar net wees, kundig, door bybelstudie te doen, die bybel te lees, te luister na die woordverkondiging, jy self toe te wei aan God, want is God, wat omself aan ons openbaar in sy groot barremhartigheid, omdat hy vir ons omgee, en daar is niemand wat jou so lief het, soos God, drie enig, Vader, Seen en Heilige Gees nie. Daar is niemand, wat so bewus is van jou nie. Kom ons dink nou, dink aan jou beste vriend wat jy het, of vriendin, En denk daar aan of hierdie vriend of hierdie vriendin weet hoeveel haare jy op jou kop het. As jy dalk vir ochend jou haare gewas het en geborsel het, hoeveel haare het jy verloor, hoeveel sê daar aan die kam of die borsel of in die wasbak. Maar God, God die enig, Vader, Seen en Heilige Gees, sê, jou haare is geteld. En daar sal nie een uitval, sonder dat dit sy wil is nie. As jy huis het waar daar miskien ook in die erf mossies is, waar daar rondvloeg vlieg, want dit een van die meest algemeene voelsoorte. Hoeveel mossies het daar hierdie week in jou erfdak gesterf? Al God weet van elkeen. En hy het gesê, daar sal nie een op die aarde val, as het nie sy wil is nie. Dis die vriend wat ons in God het. God is intens in jou geïnteresseerd. God weet dat jy nou luister. Na hierdie uitsending, of dan na heropname later, en heruit uitsending, wat in een potgooi vorm, Engels podcast, dan ook uitgesaai kan word of afgelaai en geluister kan word. God weet van ons interesse in sy woord. Hy is wakker oor sy woord, het hy vir die profeet Jeremia gesê. Het vir Jeremia een mandeltak gewaas. Toe vraag hy vir hom, Jeremia, wat sien jy? Toe sien hy, het sê ek sien na mandeltak. Toe sê die heren, ja, jy het raai gesê. Want ek is wakker oor my woord soos een amandeltak blom en, bloei, en bloeselkies in, die, in die, die einde van die winter begin uit te steek en die julle Jerusalem en omgeving daarvan weet, want hulle skakel mekaar daar in februari maand wanneer dit na die einde van die winter is, dan is ammal op die uitkijk na die amandelbome om te kyk wanneer is daar die eerste bloesel en dan word allmaal in kennis gestel. Alle vriende, alle kennise, mense is wakker oor die amandelboom, om een of ander rede wat ek nie weet nie. Maar so is God wakker oor sy woord. Hy weet wanneer daar uit sy woord gelees word, En hy weet wie daar na luister en hy weet wie die verkondiging daarvan doen. En hy waak jaloers oor sy woord. daarom is ons bevoorreg vanoggend dan om hier te kyk na die eerste beginsels. Die eerste beginsels van God se woord wat deel is van die weg Van wat aan ons voorgehou is God is voordierend bewus van mense wat op die weg van saligheid wil bewandel daarom staan dit ook so in Matthäus aangeteken dink is in die twaalfde hoofdstuk of die elfde, een van die tweeën Die koninkryk breek vir homself een pad oop en elkeen wat om krachtig inspan neem dit in besit. Nou hoekom breek die koninkryk vir homself een pad oop na jou toe en na my toe? Dis omdat God in ons geïnteresseerd is. Die bybel sê God het geen beha daarin dat iemand moet verloor gaan heen. Maar wil hy dat het allemaal gered moet word en ek en jy moet onself nou hierby insluit. God wil hee, dat ons gereed moet wees, dat ons gereed moet word, hy wil hee, ons moet vol blijdskap en opgewondenheid wees, wanneer hy in die himmel gaan verskyn, soos Paulus dit verduidelik in Thessalonissense en ander plekke, Jezus gaan in die himmel verskyn, met die geblaas van een trompet, een ramshoorink, en met die sta, stem van die engel gaan hy sê, kom op hierheen. En dan moet ons gereed wees, soos Paulus dit vir ons leer, in Philippense, dat ons, in Thessaloniansen, dat ons geest en siel en lichaam onberispelik bevind moet word, by die wederkomst. Anders gaan dit nie vir ons een aangename aankondiging wees nie en God wil juis hee, dat het vir ons aangenaam moet wees. God wil juist dan, al die trane van ons oog afvee. En hy wil dan juist dat ons ervaar wat is heerlijkheid. Dat het vir ons in ekstase sal wees, wat net sal toeneem, en nooit ophou nie. Daarom, is hy nou vir ochend geïnteresseerd in ons en hier die verkondiging daarom treed die Heilige Geest ook vir ons in met onuitsprekelike sigtinge enerzijds vir my, anderzijds vir jou so ons allemaal op diezelfde blad sy sal wees en verstaan wat hier aangeteken staan Nou kom ons kyk net weer na hierdie inleidende gedagtes van die vijfde hoofdstuk van vers 12 Want hoewel jylle vanweer die tyd leraars behoor te wees Dit is nou die skryver wat met hierdie gemeente praat en vir hulle sê, weet jylle Dat al so baie tyd in jylle lewe verloop as gelovig is Dat jylle vanweer die tyd bedoelende die tyd wat jy nou al op die pad van saligheid jouself bevind. Behoort jy alle leraar te wees, behoort jy mense al kan te kan onderrug hierin. En mense, ek sê dit met groot, groot, groot nederigheid en eerbied en respect teen oor elk een van u wat luister Ek het al so dikwils geseen hoe mense, wanneer hulle vraag, gevra word oor die weg van saligheid. As het waar hulle skouwers optrek en sê, jong jy sal maar my leraar moet bel. Of om gaan sien, ek weet nie wat om vir jou te sê nie. Nou om voorzichtig te wees is een ding, maar om nalatig te wees en oningelig en onkundig te wees, Dit is nie een verskoning nie. Weet jy, daar is baie mense wat baie meer weet van wat in die sepes aangaan. Moet nou mooi luister vir my. Daar is baie mense wat meer weet wat in daar die sepesse verhalen en intriges aangaan. Tis in mense en wat hulle sê en wat die name is van daar die mense in die sepes wat elke dag hier in ons land uitgesaai word op die TV, en dalk miskien oor die radio, ek weet nie. As wat hulle weet van dit wat in die weg van saligheid aangaan, denk my aan die CP, ek weet nou nie of jy wat my na my luister is, na CP is luister die mense, dis nie veroordeling, dis waarskiwend. Wat gaan die CP ons help? Eendag in die eeuwigheid. Soos in niks, is een ronde nul. Haricepies is my ons nie die waarheid nie. Dis my somme man het storykies wat iemand gesit en skryf, hulle sit, jyldag hulle word betaal om die storykies te skryf. Nou weet jy wat, daar is ook een story in die bybel. Afgeleid wat somme nou van myself af die woord history wat jy kan sê his story dis Godse story is dit nie vir ons meer belangrik om na Godse story te luister as ons dit dan nou so wil noem en die karakters daarin te ken en vir in die Nieuwe Testament te weet wie is die disciples om te weet wie is die skrywers van die verskillende boeken, dit is ons die moeilik nie, my liewe boer, en, en, en sissie, ek moet elke jaar studente wat theologie kom studeer, wat opgeleid moet word as pastoren, predikers in die kerk, vir hulle hierdie eerste beginsels leer, wat hulle lang kal behoor te geweet het, dat die mens die Nieuwe Testament bijvoorbeeld indeel in die eerste evangelies, die vier eerste vier boeken in die Bijbel wat die evangelies is. En wat beteken evangelie? Een Griekse woord, en het dan daar op die bord neer te skryf, en te weet hulle gaan dat nie verstaan nie, want hulle moet nog die Griekse taal leer, maar net om hulle belangstelling te kwek, en vir hulle te wees, mens kan nie sommer maar net woorde gebruik, wat jy nie weet wat dit beteken he, soos evangelie, evangelie beteken goeie nies, euangelion, daar is net een goeie nies, en dit is die nies van Jezus Christus, wat ons uit die, die verskrikkelijke toestand, waarin ons ons hier in die aarde, hier op aarde in die wereld bevind, wat vir ons het deur opgemaak het, tussen die wereld en die koninkryk, en wat vir ons uitdrukkelijk sê, ek is daar die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die vader en die koninkryk, behalwe door my nie, ons kan nie iets anders verkondig nie, en hy is die woord, In elke boek in die bybel, is een verwysing na Jezus Christus, die eerste vier boeken, die evangelies, die goeie nest, daarna die handelinge, die optrede van die vroege kerk, hoe die kerk begin het om te ontstaan onder Paulus, en sy sending en hy die kerk geplant het, ooral waar hy beweeg het, my liewe boete en sissie, hy was bezig om hier die sending opdrag uit te voer, na die letter, en sy leven gegee daarvoor, so hy kon sê, aan die einde van sy leven, ek het hier die wetloop volleindig, ek het die geloof behou, my geloof in God, die enig het nie ergens verdwijn, ek het dit behou, dit het nie ergens verswak nie, dit het toegeneem, dit het my nie moedeloos gemaakt, en al hier die sendingreise, en alles wat hy moes gelei het, soos skibreek en geslaan is, en, honger geluid het en naakt was en in die tronk omself moes bevind het nie, al die goed het om al die sterker en sterker en sterker en sterker gemaakt aan sy geloof, so hy vir Timotheus kan sê, Timotheus, ek het hier die wetloop volleindig, nou wacht daar vir my een kroon, da's kroone wat op ons wacht een dag, weet ons daarvan, weet ons van hier die verskillende kroone, en die krooningsproces, daar die wonderlijke dag, wanneer Jezus Christus self op jou kop, een kroon gaan sit, en jy jou koninklijke status gaan ontvang, maar dit is nie met allemaal die geval nie, want allemaal, Van ons moet voor die rechterstoel van Christus verskyn So ons kan ontvang vir wat ons in die lichaam gedoen het En Paulus beskryf dit in Korintheers Dat sommige mense, alles wat hy gedoen het Nitteloos was Dit was net een gejaagd na wind Alles wat hy gedoen het as een Christen Het verbrand, want daar is vier wat dit gaan toets Dit gaan een vier toets moet doorstaan Nou ons kan ons nie so roekeloos leef nie, ons leef in ernstige te getuie ons nou juist wacht vir Jezus. En ek gaan nog vir jou die oorloosie voorhoud dat jy kan sien hoe laat het, het geword op Gods oorloosie en sy kalender. Ons wacht nou vir hier die laatste feest wat met aanbreek enig oomlik al die tekens het in vervulling gegaan, ek sal daar die tekens ook met jou doorgaan wanneer ons gees en siel en lichaam onberispelik bevind moet word, en dis waarmee ons bezig is, om seker te maak, dat ons hier die eerste beginsels daarom, nagekom het, want anders het ons nie een fondatie om op te bouw nie. Nou sê Paulus vir hier die mense, vir wie hy skryf, hy sê van wie die tyd behoort, jylle al leraarste gewees het van die weg, hy sê, nou het ek dit weer nodig, dat die mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spuise nie, my boete is, is jy, daar is een verskild is melk en vaste spuise, een klein babiekie, jy kan nie vir een klein babiekie vaste kost gee om te eet, voordat die babiekie nie gereed is daarvoor nie, anders gaan die baba, Siktes ontwikkel, die maag sal het nie kan vat nie, maar ons kan nie die hele tyd babiekies bly nie, ons moet by die vaste spuise uitkom, en dis wat hier die briefskrywer vir ons sê, ons kan nie bly by die melk kost nie, ons moet voortgaan, ons moet by die vaste spuise uitkom, hy sê want elkeen wat melk gebruik dit wil sê hier die eerste beginsels waar ons net vannig kursoris gaan kuit bood in die einde van hier die boodskap elkeen wat melk gebruik is onervaar in die woord van gerechtigheid omdat hy een kind is sommige mense ken glad nie eerst die eerste beginsels nie onervaar dat die mens Amper half moedeloos Jou vraag nou waar was hier die persoon al die jare Dat hulle kerkgangers was Waarmee was hulle bezig Dis asof niks ingesink het nie Dis asof niks deelgeword het van die lewe As Christen nie Dit is een op en af amper soos die Engelse praat van een roulercoaster, dan sit daarboe dan sit hieronder, dan sit daarboe dan sit hieronder, dan sit in die diepste dieptes van die ellendes en van ongeloof Mense, ons kan nie so'n lewe leef nie Ons moet groei, ons moet ander mense al leer, ons kan nie die hele tyd dier iemand anders gevoed word met een lepel nie melk gevoed word nie, ons moet vaste te begin eet en dan sê die skryver nog vir ons hierby die laaste vers wat ons gelees het ons kan dit ook nie doen as God het toelaat verstaan jy dit as sê nou maar die, een van die kinders in die huis wil vir die babiekie begin vaste te gee dan sal die moeder dit moet toelaat Die moeder ken ons die hele situasie en weet of die baba gereed is dat jy nou vir die baba afhangende van die ouderdom en die ontwikkeling wat haar plaasgevind het, nou al vaste spuise kan eet. Net so waak God die ook hier oor, ons kan nie maar somme net vaste spuise eet as ons nie gereed is daarvoor nie. Dit sal ons meer skade as iets goed aandoen. maar vastespuise is voor volwassenes, voor die wat geestesvermoens besit, dier die gewoonte geoefen, kan hy sê, dit is een oefening in die godsaligheid, dit waarmee ons bezig hier is, en by die rest van my programme, by ons oordenking, is een godsdienstoefening, maar die skrif sê vir ons, lichamelike oefening is van weinig nit, dit sê nie, dit is niteloos nie, dit sê dit is van weinig nit, as jy dit sal vergelijk met geestes oefening en die godshaligheid. Want vir die godshaligheid gaan het oor die eeuwigheid. Jy kan hier met die mooiste, prachtigste gebouwde lichaam hier op die aarde rondloop. Maar ons gaan nie vlees en bloed, gaan nie die koninkryk beerwe nie. Dis my geestmens wat geestelik moet oefen en dis wat ons nou bezig is om te doen, is om geestelik oefeningen te doen, die godsdienst oefen, oefening in die godsaligheid, maar vaste buis is volwassen is, vir die wat geestes geestesvermoens besit, geestesvermoens, nie lichamelik nie, geestesvermoens besit, dier die gewoonte geoefend, Mense, as ons nie getuig nie, as ons nie praat nie, van dit wat ons beleef nie, dan het ons geen oefening nie. Dis hoekom disciple making so'n belangrike eigenskap is dit, ek en jy moet disciples maak. Ons moet met mense praat, ons moet getuig daarvan, en ons moet nooi hulle hier na hierdie oefening toe sê nou maar, jy behoort nou ergens in de gymnasie, maar jy doen daar oefening en jy dink, dis waie wonderlik en daar is goeie persoon, wat vir jou kan help, personal trainer, persoonlijke, wat so, ek weet nie wat, noem, noem my om eers in Afrikaans nie, en nou nooi jy die persoon en sê, kom, kom oefen, dis goed, dit is daai weinige nut, wat die bybel van praat, dit help jy om gezond te lewe, want een gezonde lichaam, huisvestig, gezonde siel, so ons gezond kan wees. Wees, as ek nou helemaal syk was, soos wat dit ons nou al gebeur, dat jou stem raak weg en jy so verkou je kan gratneus praat nie, dan kan ek nou nie jy die werk doen he. Daarom is ek so blij dat jy ook vir my bid, ook vir my lichaam, en dat my stembande sal hou, en dat my lichaamskrachte sal hou, En ek loos dit nie alles net by jou nie, ek het al begin weer met oefeningen, goeie oefeningen by een gymnasium waar daar goeie kont, gecontroleerde toestanden is, waar dit nie koud is nie en so meer en so meer en so meer. En ek doen dit alles ter wille van gezondheid om gezond te wees, so dat ek hierdie werk kan doen.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 en daarmee het ek gekom aan die einde van die boodskap van verochend die eerste beginsels dan van die weg van saligheid en ek hoop dat dit jou motiveer my liewe boete en sissie om saam te stap ek nooi jou te kom saam met my te stap op hierdie weg hierdie wonderlijke weg van saligheid en dit te beleef en op te groei tot die volle gestalte van Christus, so dat ons gees en siel en lichaam onberispelik sal wees vir hierdie groot moment, maar vir ons allemaal wacht. Wanneer die Heere Jezus die kerk omaal, en die kerk hier weg geneem gaan word, dan is al die soud en al die lig hier weg, dan neem die duisternis hier oor, En dan is dit die tyd van die antikrist wat hier in sy duisternis hier gaan werk en miljoene der miljoene mense gaan mislei en dan wil ons nie hier wees neem. Daarom roep ons uit Maranatha, kom Heere Jezus, kom help, kom hal ons asjeblief, want dit gaan al hoe meer duister en donkerder word hier op hierdie planeet. Amen Ontvang die Seen van die Heere, daar gaan jy in vrede Mag die liefde van God ons vader Die genade en barmhartigheid van Jezus Christus sy Seen En die wonderlijke vertroostende gemeenskap van die Heilige Gees met u bly Nou en totdat Jezus Christus weerkom Amen. Ek wil net gebruik maak van een paar minute hier, om die ankondigings te doen, of afkondigings, soos wat dit mens dit maar kry in een kerk. Ek wil graag hierdie e kerk sien, as een kerk. Mens kan funksioneer soos een kerk, en nou wil ek dit onmiddellik sê, dit gaan nie oor die werving van mense wat al klaar lidmate is by een fysische kerk en hulle gewicht daarin daar die gemeente ingooi en daar saam werk as die lichaam van Christus en hulle self hulle verantwoordelikhede en dinge daarna kom nie nie. Ek is geïnteresseerd in mense wat nie lidmate is van een kerk nie. Mense wat vir een of ander rede nie by een kerk, een fysische kerk, een lidmaat kan wees nie. Enige plek op die aarde, waar daar op die huidige oomlik Afrikaanse mense is en ons sal later begin uitbrei en dat dan nou tweetalig doen, maar vir die oomlik, wil ek jou vra om saam met my hier die opdracht van die Heere Jezus na te kom, gaan die hele wereld in, ons kan dit doen. Ek gaan dit nou vir jou vertel, jy kan dit doen. Jy het kontakte. Daar is ander mense, daar is groepe mense in die hele wereld. Mense wat groepe gevorm het en daar die groepe is op Facebook of die Afrikaanse so, verklaring dat ek al daarvoor gesien het, blad ek weet nou nie hoe daar die woord op jou oorval nie maar Facebook dan op blad groepen Zuid-Afrikaners wat ergens nog altijd gegroep is, en hulle gemeenskapelike Afrikanerskap of Zuid-Afrikanerskap daarmee uitbeeld, mense te nooi, kontakte op te bouw, mense te nooi, en hulle te vertel van hierdie kerk, as hulle nou nie lidmate is van een kerk nie, en hulle wil graag, aan een kerk behoort, soos een elektronische kerk, soos hierdie e-kerk, dan wil ons hulle graag zo bedien, ons wil hulle graag opneem in die kerk, ons wil vir hulle laat voel dat hulle is deel van een kerk. Ek kan ontdouw by een vorige radiostasie waar ek uitgesaad het, het ons vir mense ook lidmaatskap certifikaarte gegee, so elektronisch, dan kan hulle dit druk, en self in hulle meer ophang, en so meer, en al hoe meer betrek, by die kerk dan, dat dit nie maar soms net een gedachte is nie, maar een beleving is, denk piekie aan, bid saam met my vir hierdie mense, soos ons weet, daar is, minstens 2 biljoen mense op aarde, wat na hierdie radiostasie kan luister, dier middel van een slimfoon, en dan praat ek nie eers van al die ander instrumente waarmee mense dit kan doen, he. soos byvoorbeeld een selfoon, alle selfoon is dan die slimfoon nie, ons het maar net die statistiek van slimfoon, 2 biljoen mense op die aarde, dan is dit ook nog nie eers jou skootrekenaar, of jou tablet, of persoonlijke rekenaar ingesluid nie. Dit is maar net die statistiek van een slim voorn. Maar die mense kan nie luister nie. Mense sal ons nooit inskaak as hulle nie weet nie. Ons moet probeer om een manier te vind om ons bekend te stel. Nou om dit te kan doen, het die mens iemand nodig soos een grafische ontwerper Iemand wat grafische ontwerp kan doen. Weer eens bij een vorige radiostatie, was daar iemand wat dit voltyds gedoen het, wat dit as een roeping gesien het, wat haar roeping so uitgeleef het, dat sy dit gedoen het vir die radiostasie Ek vraag nou maar net vir die ekerf net die grafische ontwerp iemand wat het gratis vir ons sal doen, ek is ook maar bezig om my eie goed gratis hier aan te bied, die licentie wat ek moet betaal, die uitsending hiervan, hier die internet faciliteit, die rekenaar, al die goed wat ek, Bele, is alles maar net een gratis dienst, is een belegging in die eeuwigheid. Weet jy wat, Jezus gaan eendag vir jou dankie sê daarvoor, hy gaan by jou staan, in jou oor vir jou kyk en vir jou sê, by dankie, kan jy onthou, hy het het gesê hier op die aarde. Ek gaan vir jou dankie sê vir iemand, wat jy in jou hospitaal gaan besoek het, iemand in die gevangenis, vir iemand brood gegeet, of so en so meer en dan in verbasing so hier die mense dan over Jezus vir aan een wander het, was in die gevangenis dat ek hier bezoek het, of naak het ek hier kleren gegeet, dan sê Jezus, vir soever jy dit gedoen het, aan die geringste van een van hier die broeders, het jy dit vir my gedoen, hy gaan vir jou dankie sê. So, dank daaraan: wat er soort van arbeid jy kan verrug, of van wie jy weet, wat kan help, maar gratis in die koninkryk inploeg, so dat ons hier die radiostasie, hier die gedeelte die eekkerk kan uitbrei, vir hier die specifieke rede, dat die woord van God dorst door die ganse wereld verkondig mag word, voor Jezus Christus weer terugkom. Ek hoop jy hoor my pleidoei, tot jou bid daar oor. ons doen nie maar sommene dinge nie, ons bid en ons vraag vir die Heere, om ons hierin te help en ons gedagtes gevangen te neem, argumente tegen die kennis van God sal afbreek, dat het nie maar net slimmigheid is nie, maar het is Godse gedagtes, soos wat hy ons laai. Want ek wil ook hierdie dagse program bykie uitbreid, weet nou nog nie precies hoe nie, ek denk ek gaan vanmiddag begin, ek gee dan nou vir die tyd, begin met voorleesing, uit Godse woord van 3 uur af, van 4 uur gaan ek die boekvoorleesing doen, so om 3 uur dan, sal dit ook so adverteer hierby ons op Facebook Church, jy moet dit maar altyd doop hou, want dis waar die uitbereiding nou gaan plaas vind, en ek sal dit daar so aankondig, dat ons precies weet, skrifgedeelt is so heerlik lekker, terwijl jy heerlik lekker achter oor sit of le, luister jy na voorleesing uit Godse woord, wat ek het, dit is in een MP3 formaat, met soebykie muziek achtergrond, terwijl die persoon bezig is om vir ons te lees, so dit ons kan instel, enersijds om skrif te herken, maar anderzijds ons in die rechte stemming te plaas, terwijl die mens, Heerlijk lekker le of sit, al raak jy ook aan die slaap, dit maak nie saak nie, mense geest is altyd wakker en neem dit op, net dan as een uitbreiding. En dan wil ek ergens ook nog tyd inwerk, ek het een boekje hierso van een vriend van my, collega Dr. Gert Venter, met die opskrif of die naam of die titel Dogmatische Handleiding verlitmate, wat ek gaan lees en bespreek en kritisch bespreek, omdat ek ook dan nie met al die goed hier saamstemme met alle respect en achting teen oor die auteer, Dr. Gert Venter, sal dit ook vir hom sê, ek doe nie goed achter sy rug nie, eerstens vir hom sê dat ek dit gaan doen, dat ek hierdie uh, volume 1 wat hy vir my gesteer het gaan lees, uh, dogmatische handleiding vir lidmate, en dan aan Antoon waar ek nou uit die aard van die saak nie daarmee ooreenstem nie of daarmee akkoord gaan nie dit beteken nie dat die mens argumenteer nou met mense oor dit wat hulle geloo nie glad nie ek kan self niks oordra wat ek nie geloo nie my gaan het oor absoluut oor geloof, ek moet dit geloo ek moet dit met my geest en my siel en my lichaam moet ek al die goed glo, anders sal ek dit nooit verkondig nie so alles wat jy uit my mond uit uitdoor sal wees dit wat ek glo en waarby ek staan en saam met jou sal stap en dit sal verdedig, mens hoef ook nie eens die waarheid te verdedig nie want die waarheid verdedig hom self so daarmee gaan ek jou nou groet En sien ek jou dus, indien jy die tyd het, omdou nou, indien jy die tyd het, 3 uur vanmiddag, wil jy lekker le, luister na voorlesing uit die woord van die Heere. En dan om 4 uur, dan die voorlesing uit die boek, maar ons nou by die doodsnikke van daar die boek die laatste gedeelt is, die groot gedachte van Gideon Joubert, daar uitlees wat die boek is, en dan om 19 uur, 7 uur, ons gereelde program, Stem van Hoop. Stem van Hoop. Nou ek hoop dat al die goeie wat ek nou vir my hart af met jou gedeel het, dat het vir jou sin maak en dat het by jou antlank vind, en dat jy ook nou sal denk hoe belangrijk dit is dat ons ons contact te luist bykie sal nagaan, sy is nie wonderlik wees as jy iemand ken in Nederland, of in Rusland, of in Australië, of in Nieuw-Zeeland, of in Engeland, of Europa ergens, of in Amerika, of in Suid-Amerika, of hier in Afrika, ergens in Afrika, maak nie saak waar in Afrika nie, dat ons weet, Ons het hier die opdracht van Jezus nagekom Want ons kan met hierdie internet radio dit wel doen Alle mense bereik enige plek op aarde En dan daarmee nou eers vereers Dan sê ek vir jou shalom Mag die vrede van die Heere nou met jou wees Die rest van hierdie dag Mag jy wanneer jy eet, een heerlijke eet hee, wat die Heere God sekerlik vir jou voorsien het, en waarvoor jy sekerlik vir hom ook dankie sal sê. En as jy beekie gaan rus, op jy die sabbe dag, waarover ek dalk ook op een stadie een bykie meer gaan praat, hoe kom dit een sabbe dag, is, en wat beteken is sabbe dag, en waarover moet ons dan nie strij nie, omdat ons nie net doodgewoon in die inlichting daarover het nie, maar dat ons die woord sabbat wat beteken om te rust, dat ons sal rust en rustig sal verkeer vir soever dit vir ons moendelik is. Shalom! Unlocks the doors Words are so easily open Bread without pain Is like a bullet without an oar When you speak who them